Comissions Obreres i la UGT de Catalunya van coincidir a lamentar que, mentre que l'IPC cau, els preus dels serveis bàsics pugen exageradament, cosa que contribueix a l'empobriment de la població, que és víctima de la desocupació i de les retallades salarials. Quan als sous, Comissions Obreres assegurava que els salaris no eren ni són la causa de la inflació, però que sí que reben els efectes, i això afecta negativament el consum i la recuperació econòmica, i fa que augmentin les desigualtats socials. Insistia a posar fi a les rebaixes salarials per poder recuperar la demanda interna i sortir de la crisi. La UGT va demanar un canvi de rumb de les polítiques econòmiques i d'avaluació salarial. Per la CEE, la baixa inflació del gener entrava dins de les previsions, de manera que preveu que els preus continuaran en nivells moderats els pròxims mesos i aniran augmentant gradualment, pel que fa als salaris, avisava que l'increment pot derivar en una pèrdua de competitivitat, que suposaria una limitació a l'economia. PIMEC va valorar positivament que els preus augmentin menys que en l'àmbit europeu per la millora competitiva que implica, però lamentava que els preus fixats per les administracions es continuïn incrementant per sobre dels preus generals. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'EFA i amb això és tot un poble, que us parla i Raquel Moreno, Esteve Llitre, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Comencem parlant del regidor Raimond Blasi, que assisteix a la inauguració de l'exposició de treballs artístics d'extreballadores de la Fabra i Coats. Avui, dilluns 17 de febrer, a les 7 de la tarda, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, assistirà a la inauguració de l'exposició de treballs artístics d'extreballadores de la Fabra i Coats. Aquesta és una mostra de manualitats artístiques realitzades per dones que anys enrere van treballar a la fàbrica de Fabra i Coats. Els amics de la Fabra i Coats volen mostrar amb aquesta exposició la feina artística d'aquestes ex-treballadores. També es projectarà el documental Història de la Fabra i Coats en imatges. L'acte es farà a l'espai Josep Bot al recinte de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20. Atenció perquè avui hi haurà un nou Consell de Barri, en aquest cas el que fa referència al barri de Naves. Avui dilluns, 17 de febrer, a les 7 de la tarda i ha el passeig el passatge del doctor Torrent, el número 1, es realitzarà un nou Consell de Barri de Navas. Doncs estarem pendents d'aquest Consell de Barri perquè demà ho intentarem explicar-vos com ha anat i de quina manera doncs s'han realitzat les diferents actuacions. Parlem ara del comerç de la Trinitat Vella, que reclama més ajudes. La Trinitat Vella es va beneficiar el 2013 d'una línia de microcrèdits per potenciar la creació de nous negocis i la dinàmica emprenedora del barri. Ara l'Ajuntament ha decidit sumar-se a la iniciativa, aportant-hi 45 euros. Els botiguers, però, demanen que no es desatengui el comerç de tota la vida i que se'ls faci arribar també ajudes per fer-lo possible, viable. El districte de Sant Andreu vol potenciar aquesta dinàmica emprenedora, per això, per primera vegada, l'Ajuntament s'assuma les iniciatives de microcrèdit amb una partida de 45.000 euros per la creació d'empreses al barri. Destacant que el més important és assegurar-se que les empreses tinguin viabilitat. L'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella valora positivament la iniciativa dels microcrèdits, però destaquen que també cal potenciar que els ciutadans comprin a les botigues del barri. La Fundació Trini Jove fa més de 10 anys que treballa en la mediació de microcrèdits per la concessió, s'estudiarà cas per cas i es reunirà una comissió que determinarà els ajuts que s'atorguen. A més, es farà un seguiment d'un a tres anys a les empreses que es creïn gràcies a aquesta iniciativa. La primera convocatòria s'obrirà aquesta mateixa setmana. I parlem ara de cultura, ens anarem cap a la Sagrera, cap a la Neu Ibenov, perquè us ofereix el mal de la joventut. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix a partir d'avui la representació de l'obra El mal de la joventut. Símptomes, tristor, però també felicitat, eufòria, opressió, sensació d'estar encadenat, necessitat d'expressar, necessitat d'esperança, desil·lusió, sol·licitud, necessitat d'amor, sentir-se perdut com un infant que perd la mare, buscar el teu lloc, ganes de, de fugir, ràbia, ganes de ser lliure, ràbia boja desesperació, somnis, por, manca de suport, necessitat de comprensió, sol·licitud en companyia, nostàlgia, conformisme, rebel·lió, necessitat de motivació, esperança, confiança... Malgrat tot, queda alguna cosa per la qual val la pena lluitar. El diagnòstic és el mal de la joventut. A partir del mal de la joventut de Ferdinand Brunker, s'ofereix doncs, aquest espectacle a la Nau Ivanov. Corria l'any 1925 que s'acabava d'estrenar Berlín amb iguals dosis d'èxit i escàndol. Al mal de la joventut. Exacte. Al mal de la joventut, a la residència de la Facultat de Medicina, doncs hem de que la Maria prepara la seva festa de graduació i això fa que els seus companys s'adonin que d'aquí poc seguiran el mateix camí. Com a tothom, els ha arribat el moment de deixar enrere la joventut, començar la vida adulta, buscar-se un petit lloc en la societat que els permeti viure còmodament i l'única manera d'assegurar-se que el tindran és fent el que ells s'espera d'ells. Hi ha qui accepta formar-ne part i seran acogits amb els braços oberts, però els que no ho accepten tenen poques sortides. Si poguéssim obrir una finestra al passat i veure les primeres representacions, no ens semblaria fa, que fa quasi 100 anys d'això. Milers de joves anònims han patit i patiran aquesta situació. L'única tasca de Ferninghan-Brocknet va ser posar i nom al mal de la joventut. Aquest espectacle s'emmarca dins el conveni de col·laboració de la Nau Ibenov amb el Col·legi de Teatre de Barcelona i forma part del taller 3.1. L'horari serà de dilluns a dimecres al 9 del vespre i els dijous a les 8 de la tarda. La durada és de 120 minuts, l'espectacle és en català i l'entrada és gratuïta. Més coses de cultura afegir en aquest primer repàs de notícies. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix la presentació del llibre Secretos del Passado. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia, número 16, us oferirà dim demà dimarts a les 6 de la tarda i dins del cicle Parlem amb la presentació del llibre Secretos del Passado. La jove escriptora Paula Nadal ens presentarà el seu primer llibre electrònic titulat Secretos del Passado. Més informació del llibre a http.com barra barra guió del guió pasado guió libro punt blogspot punt com punt es. Doncs tal com hem dit aquest llibre és de Paula Nadal i aquest acte de presentació del llibre es farà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Bella Jose Barbero demà mateix a les 6 de la tarda i l'aforament hem de dir que és limitat. Doncs més coses a comentar-vos ens en anem ara cap, la, cap al Narcís Sala per parlar de la Unió Esportiva Sant Andreu que va perdre i per la mínima és a dir, Unió Esportiva de Sant Andreu 0, Levan TV 1. Martí Cifuentes no ha pogut debutar amb un bon resultat a la banqueta d'Andreuenca. El, el filial Granot ha sendut la victòria per la mínima del Narcís sala gràcies a un gol digon a la segona part. Morales ha aturat un penal i Xavi Jiménez ha vist la vermella en el tram final. Ha estat un partit igualat i en poques ocasions, si bé és cert que el Sant Andreu ha tingut més arribada a l'àrea rival. Mourinho, Josu i Quim Araujo han tingut les tres rematades locals de la primera part que han marxat fora. Les dues del Levante B les ha protagonitzat Andy primer amb una rematada fluxa des de la frontal i el límit del descans amb un penal que Morales ha encertat a aturar la seva esquerra. El capità ha reaccionat ràpid per tornar a treure la segona una rematada. A la segona meitat ha costat una mica més i el Levant TV ha transformat la seva única ocasió novament doble. Morales ha pogut treure el primer xut, però no el refús que ha caçat Igon per obrir el marcador. L'equip ha intentat igualar, però només Rubén amb un xut per sobre el travesser i Quim Arajo, amb la rematada a mans de Leonardo han pogut inquietar els valencians. Amb el Sant Andreu blocat, Xavi Jiménez ha tallat un contraatac amb, amb una entrada per darrere i ha vist la vermella directa. Doncs tal com us deia, Unió Esportiva Sant Andreu 0, Levante Unión Deportiva B1. Doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament. Hem de dir que avui serà un dia molt especial, perquè a les 7 de la tarda els amics de la Fabra i Coats us mostraran una exposició on la feina artística de les treballadores de la Fabra i Coats doncs es mostrarà al públic. Per tant, tenim a la trobada del fil telefònic el president de la, dels amics de la Fabra i Coats, el senyor Piera Fernández. Molt bon dia. Doncs sembla que tenim alguna dificultat a l'hora de poder escoltar aquest... Aquesta connexió, a veure si eh, doncs, tenim la possibilitat de reemprendre-la. Ens està... bé, sembla que... A veure, eh, intent... fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. i Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs coses del directe. Remprenem ara la comunicació amb el nostre company i amic, el senyor Pere Fernández, que és membre i president dels Amics de la Fabra i Coats. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui a les 7 de la tarda hi haurà un acte molt especial, oi? Sí, bueno, avui, avui hi ha una inauguració de, de treballs manuals que fan les ex de la Fabri Coats, eh? uh -huh. quadros de punt de creu, eh, vestits de punt, de llana, uh -huh. bandes, gorros, uh -huh. eh, quadros també de, de mig punt, de, de punt sencer, bueno, diverses coses. I a les 7 de la tarda inaugurem. I com s'ha acudit de realitzar aquesta exposició? Bueno, aquestes noies ja fa un parell d'anys que estan fent aquí eh, treballs manuals eh, manuals uh -huh. i havien demanat elles fa tres o quatre mesos a si ho podien exposar. Uh -huh. I clar i mira que més no que fer-ho a dintre mateix de la fàbrica on havien estat elles aquí anys i anys uh -huh. i ara pues, estan fent aquí en un localet també, fan el, el, els treballs i ara farem l'exposició. Que durarà 15 dies. El que sí que és important remarcar és que són ex-treballadores del que havia estat Exacte. de fabricats, oi? Sí, sí. El, el, el, quan estaven aquí a la fàbrica, vull dir, tocaven fils i llanes, i ara toquen també fils i llanes, però vull dir... D'una altra manera. El que els hi ve de gust fer-ho. Molt eh? bé. És a dir, que aquest arrelament a la fabricats no l'han deixat perdre no deixat, mai, no? No l'han deixat, no, no. Uh -huh. eh, nosaltres, la majoria, som ja quasi 500 socis, Uh -huh. per ser exacte, 497 i dels 497 un 85% són ex-treballadors o treballadores uh -huh. Això vol dir... Tu, veïns, uh -huh. Això vol dir que la Fabricoa doncs, porta molts anys funcionant encara que no s'hi realitzi especialment la feina que es feia abans, no? Bé, bueno, la fàbrica va deixar de produir el 2005, uh -huh. el 2006 vam constituir aquesta entitat amics de la Fabricoa que són ex-treballadores -ex i treballadors uh -huh. i això vol dir que la cosa doncs, encara està, està viva. Uh -huh. A més, avui tindreu la presència del regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi, oi? Sí, vindrà el, el Raimon Blasi i la, la presidenta del districte, l'Imma Imma... Borrereda. Uh -huh. També hem de dir una cosa important, que és que es projectarà un documental. Sí, es projectarà un documental del que era la fàbrica uh -huh. i el que, que serà. O sigui, eh, uh -huh. quan la fàbrica estava en actiu i, i, i com es quedarà, l'escola Brassol... Escola de primàries, escola de secundària, casal de barri, tot uh -huh. això es volà al documental. Perquè precisament ara que em deies lo, això del casal de barri, uh -huh. tot feia pensar que el mes de gener es faria aquesta inauguració, però ara en aquests moments podem no, dir que ja que no, oi? en concurs, ara vull dir, uh -huh. les entitats que ho vulguin portar, entre elles estem, estem nosaltres, uh -huh. eh, vull dir fins a final de mes, i després hi haurà el concurs, i després ho haig adjudicaran a primers de, de març. És a dir, que falta ja pocs dies sí, per saber. Sí, d'aquí 13 dies, com a molt 20, mm. ja començarà a funcionar el casal de barri, de mm. Sant Andreu, de la Fabra i Coats. Doncs el que sí que volem és convidar a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu a que s'acostin a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats avui, perquè pot ser un dia molt especial per sí, tothom. Sí, sí, perquè vull dir, vindrà molta gent, Mm. I això, pues, és esclar, elles estan molt contentes de que es pugui fer aquesta exposició. Uh -huh. Doncs recordem que serà avui a les 7 de la tarda, aquí al carrer Sant Adrià número 20, a l'espai Josep Bota, oi? Sí, senyor, Jordi. Sí. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i que vosaltres doncs, tingueu la possibilitat de poder tenir relació amb tots el, tot els ex-treballadors d'aquesta fàbrica, oi? Perfecte. Molt bé. molt bé. Doncs Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens retrobem en un altre moment. Gràcies a vosaltres. Que molt vagin bé. molt bé. Adéu, bon dia. Doncs. Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui a les 7 de la tarda el regidor del districte de Sant Andreu, el Raimon Blas, i aquesta inauguració. És una exposició de treballs artístics ex-treballadores de la Fabra i Covats i evidentment es projectarà també un documental, Història de la Fabra i Covats en imatges, en el qual doncs, podreu veure com 'han anat evolucionant aquesta fàbrica que es troba al carrer de Sant Adrià, número 20. Farem una petita pausa, ara sí, i escoltarem una mica de música per anar ja directament a conèixer una mica l'actualitat esportiva d'aquí, de la Trinitat Vella. Una pausa i tornem. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Exacte, som Radio Trinitat Vella i d'això ens hem de dir especialment orgullosos i més doncs, tenint un, un, un equip esportiu, un equip de futbol com és el Club Deportiu de Trinitat amb qui parlem ara mateix amb el seu responsable, el senyor Antonio. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana perquè esperem doncs que almenys s'hagi pogut aprofitar. Bé, eh, no ha anat res malament. La mm. Mater va empatar 1 a 1 amb el Sant Ignasi. Mm. Els veterans van, van perdre fora 1 a 0. Mm -hmm. L'infantil va perdre a casa. Mm -hmm. eh, L'Alivín va guanyar a casa el Benjamín A va empatar fora, el Benjamín B va guanyar a casa, el prebenjamín va guanyar fora uh -huh. i les col·les, els petits, van perdre a casa amb el Sant Andreu. Uh, <coughs> home, perdre amb el Sant Andreu intentem que els nostres barris s'entenguin, no? Yeah, yeah. Ja, ja. Són més potents que nosaltres. Exacte. <ríe> Bé, i el, el primer equip al final va quedar empatat, no? Sí, va empatar amb el Sant Ignasi, un partit que nostres, bueno, els jugadors nostres va ser un partit eh, no, gaire, no gaire bo, va ser un, un dels partits pitjors que ha jugat a l'Avater. Bueno, però un empat sempre és bo i sempre suma. Home, sí, almenys d'algun punt poden treure, no? De... Sí, sí, mm. sí, sí. Sempre, el que sigui, tot su sumar sempre sempre és bo. Mm -hmm. I ara, què és el que es prepara per al proper cap de setmana? Doncs pues al cap de, de setmana tornam a jugar a casa amb el, amb el Parc, que mm. és un, un equip que el seu camp ens va costar guanyar-los, però, mm. bueno, si tots els jugadors estan disponibles, com hi ha diversos que estan lesionats, i tres Vaja. principalment que són molt greus, Mm. Pues intentarem, pues, almenys, si no guanyar, sumar un puntet més. Però sí. si es pot guanyar, millor. Mm -hmm. Perquè d'on són aquests el parc? Aquests el parc diuen a, a, a Marina. Ah, ja s'han... Sota, sota el pont de Marina. Allà a Montjuïc, sí. Mm -hmm. No, no, Montjuïc no, aquí al pont de Marina de, de, de, de Barcelona, eh? Sí, sí. La, al barri de la Marina, no podríem dir? Exactament, sí, sí. D'acord. Doncs esperem que aquesta vegada sí que es pugui guanyar, no? Bé, bueno, això, nosaltres, com diu l'entrenador de, de, de Madrid, partit a partit, i si es pot sumar, doncs molt, molt, molt millor. D'acord. Doncs esperem que a poc a poc es vagi doncs, amb, amb més força, amb més fortalesa, al nostre equip d'aquí del Club Deportiu de Trinidad i que doncs, aquest cap de setmana tinguin l'oportunitat de marcar algun punt més, també. Ba bueno, això, això és el que intentarem nosaltres, també, uh -huh. I, jo, i els jugadors. Molt bé. D'acord, doncs, Antònia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. A, a vosaltres. I esperem doncs, que aquest cap de setmana sigui fru fructu fructuós per a tots els equips d'aquí del Club Deportiu de Trenyat. Doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Bé, bon dia. D'acord, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè ja tenim aquí a l'altra banda de, de la porta, a l'altra banda sí, dels estudis de la porta, de, de la porta de les estudis, doncs els nostres companys del Consorci per a la Normalització Lingüística. Fem una pausa, tornem tot seguit, fins ara. camí Ni una gota d'aigua de mi, el sol em cremava el sentit, la seta em feia estremir. Però arribant a un estret destí, una fona em creua la vida. I com més aigua en bevia, com més bevia, més set tenia. Dóna'm a mi meu, ombra d'un cas. El soroll fos de la ciutat, el meu pit em desterotava, i la carícia aquesta nit de la teva mà sobre el pit. A la fi, dins el seu secret, vaig romandre la nit i al dia, i com més aigua en bavia, com més bavia, més set tenia. Dóna'm, amic meu, ombra de un cap. Un somatec del teu pit jo vaig cercar tota la vida. En els teus braços vaig trobar l'amor, quan de set jo moria. Un somatec del teu pit jo vaig cercar tota la vida. En els teus braços vaig trobar l'amor, quan de set jo moria. Els desig de la meva mare... Es estima la nostra terra, set anys dins la immensa serra, somiant el seu cantar. I quan des de tots els indrets només les zones dispringien, com més aigua en bàbia, com més bàbia més set tenien. Dóna'n mani meu, ombre de volcant. un camp, un sorbatec del teu pit jo vaig,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 Molt bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i avui és dilluns i els dilluns el que toca parlar en aquest programa és de la nostra llengua, del català però fem una un, una mirada enrere perquè el que volem parlar avui no és precisament només del català perquè volem fer un esment al dia mundial de les llengües maternes, oi Cris? Uh, Judit, sí, Judith. Bon, dia. Judith, bon dia Bon dia doncs, sí, eh, Com estem avui? És dilluns, és dilluns sí. Jordi doncs sí, avui parlarem d'una celebració especial que la gent del Consorci ens toca ben a prop perquè es, es relaciona directament amb les llengües. Des de l'any 1999, la UNESCO proposa el 21 de febrer, com tu has dit, com, el dia, eh, com a data per commemorar el Dia Internacional de les Llengües Maternes. La, la data commemora la mort de quatre estudiants que es manifestaven pel reconeixement de la seva llengua materna, el, Blanc, el Bangla, a la ciutat de Bangladesh, el 1952. L'objectiu d'aquesta diada és promoure la diversitat lingüística i l'educació multilingües, així com fomentar el coneixement de les tradicions lingüístiques i culturals. Mm. I per poder fer tot això, avui hem convidat a la Cristina i al Mohamed. Mm. Bon dia. Bon Hola, dia. bon dia. I que ens parlaran de, de la seva llengua materna i d'altres llengües que parlen. Mm -hmm. Mohammed, quina sí. és la, la teva llengua? La meva llengua materna és l'àrab. Mm -hmm. sí. Sí, és la primera llengua del meu país. Parlem àrab com una llengua ofi oficial, més que el francès, segona llengua, e i l'anglès com tercera. La ah. Cristina, i tu? Doncs ah, pues, eh, el meu idioma és el rus, eh, bueno, és el, la meva llengua materna. Eh, també eh, quan vaig aprendre eh, a llegir el rus, al mateix temps vaig aprendre a llegir l'Ukrania, perquè el meu parà eh, va ha nascut a, a Ucrània i pues, volia que aprengués l'Ucrània també al mateix temps, els russos. Bé, bueno, el rus és el idioma més estès geogràficament d'Euràcia, així com el idioma natiu és més gran d'Europa, amb una estimació d'entre 50 i 80 milions de parlants natius, que es estimo molts parlants, però tu sí. parles a banda del rus i de l'ucraïnès parles d'altres llengües, Cristina sí, bueno, una miqueta d'anglès també entenc una miqueta de Belarús com, com és una llengua eslava um, um, també entenc uh, el, un, una, miqueta, una miqueta una miqueta de polaco, també entenc una miqueta d'italià també entenc una miqueta de portuguès, però no ho parlo moltes okay. llengües Mohamed, sí, tu, també, sí, tu jo, també em parles moltes Jo més de l'àrab, jo parlo francès Inglés Una miqueta espanyol. Ara tinc el bàsic 3 en català D'acord mm -hmm. On es parla l'àrab? En, en el meu país mm -hmm. Sí? sí I, amb la meva família, en el carrer, en l'escola, En tot el món jove, Els joves també jove, parlen? Jove, major, tots D'acord I eh, quin reconeixement social té? l'àrab. Està ben vist parlar-lo? Sí, clar, en el meu país, jo parlo del meu país i ben vist parlar-lo i tot el món parlar-lo. D'acord. Sense problema. Mm, Cristina, tu quina, ens has parlat del, del rus, ens has dit que es parla, que és la llengua gairebé més extesa de, de, del continent asiàtic, sí, perdó, d'Europa sí, i d'Àsia, I, i qui la parla? Pues, eh, el rus és el idioma oficial de Rússia, de la Rússia, Abhàcia, de la del sud, hi ha molta gent que parla rus I la Antiga Unió Subbiòtica, totes els països de Antiga Unió Subbiòtica mm. també parla rus uh, ara mateix. Bon, bona, ara menys, però... Però sí, sí, si ho parlen la, la gent de, de la de generació de la meva mare, sí? però sí, sí, que ho parlen, parlen. En, com en Ucraïnia, en Bela-Rússia, en tots els països. el rus comparteix territori amb altres llengües? Sí, bé, bueno, to, tots els països d'antiga Unió Soviòtica, mm -hmm pues pues com cas estan i to que to que de tot d'aquí. Pues a un parlan parlan rus i parlan seva idioma també, perquè després de de, de, la, de la desintegració d'aquest desmembrament, pues en, en la gent va seguir va seguir parlar rus a un, però però l'idioma oficial, ara, com, com que un país sigui sí, ucrània, ara el primer idioma és ucrànià, en la russià doncs és belarús, -rus, però també apren, aprenen el rus al col·legi. O mm. sigui que sí que compartim molt. D'acord. Ara et farem una pregunta que, bé... Que ja sé que el rus és la teva llengua materna però aquest, aquestes altres llengües que, que ens has dit, que es parlen en, en d'altres països, antics països de, de la Unió Soviètica han estat, han estat prohibides Sí, sí la eh, Unió Soviètica ha un moment que ha hagut un sí un moment que, que, sí, que, que estava prohibit parlar la, la, lloc, la, la primera llengua, llengua. Mm. No, no podíem parlar l'ucranià, havia de, de parlar només rus. D'acord, i eh, tornem a l'àrab Mohammed, s'utilitza també nivell escrit o només és oral? Són diferents l'àrab oral de l'àrab escrit? No. Eh, utilitzem eh, l'àrab en nivell discret i nivell oral. D'acord. Sí, I quin alfabet utilitza l'àrab? L'alfabet àrab que té uh, 28, 28 letres, caràcters. Perfecte, 28. I, eh, Cristina, si anem al, al rus, és, quin alfabet utilitza? Doncs pues, eh, rus utilitza l'alfabet cerílic eh, pues, eh, com és un... És una... Eh, bueno, és una llengua eslava ah. i doncs que foi... Oh, que okay. complicat és això. No passa um, res. <laughs> um, sí, lo, lo... va ser codificada amb aquest, amb aquest alfabet. Sí, que, que, que, que, consta, que, que hi ha 33 lletres. Ah. Eh, pues és un alfabet cerílic que ve d'un antigo grec, que prové de, de, de, de raïssos greques. D'acord, de raïssos. I una cosa, ara hem parlat de la vostra situació aquí, d'aprendre d'altres llengües, però, eh, per exemple, el rus, eh, quan els estrangers van, eh, van a Rússia, l'aprenen, s'inscriuen a les escoles... Sí, és, és molt difícil per a la gent estrangera que ve, que ve a aprendre rus, que, que li, li, li fa falta molts anys per, per aprendre bé perquè el rus és un idioma molt ric, molt, molt, molt fluid i la gent no la no fa al moment. Això he de viure un, una mica, un parli anys a Rússia per poder comprendre bé l'idioma. D'acord. I, Mohamed, l'àrab és difícil d'aprendre? Sí, clar, és molt difícil per... La gent que ve d'Europa de, perquè és lengua, altra llengua, altra llengua que té caràcters diferent, diferents i tot és diferent de, de les altres llengües. Eh? Però abans m'has explicat un secret sí. de dues noies catalanes que, sí. que el parlen bé. Sí. Explica'ns una mica més. Aquestes dues catalanes venen al Marroc en 2008 mm -hmm. per a per cursos espanyol sí. en una escola privada en Marruecos i al mateix temps eh, vols, vol aprendre la llengua àrab. Eh, després d'un anys i tres mesos, en aprendre l'àrab à parlem àrab molt bé i l'esinscriuen molt bé també d'acord sí. d'acord per tant hi ha esperança perquè si no un quede pense que, que no sí. hi acabarà d'arribar mai si és possible. Jo ara, és... Jo vaig fer un intercanvi amb sí. ells, amb veies sí, eh, parlo àrab amb veies sí. el parla en català amb mi funciona, funciona sí. molt bé. Tu hi ha una bona no? relació no? Es nota mica. Aquí per trobar llibres en àrab aquí a Barcelona i sí, sí, sí. en tot el món hi ha llibres en àrab que hi ha, hi ha alguna llibreria especialitzada? Sí, aquí, aquí, sí, aquí en sí. el centre. D'acord. Sí, en plaça eh. de Catalunya, en la llibreria àrabe, que hi ha llibres de tot el països àrabe aquí, d'Egipcia, de del Marroc, del, de tot. Molt bé, uh -huh. molt bé, molt bé. Cristina, i de, per trobar llibres en rus, oh, hi ha sí. una bona oferta aquí a Barcelona? Sí, sí, hi ha, hi ha una oferta. Ara mateix venen, venen moltes russes aquí a Espanya mm -hmm. i hi ha molta gent russa aquí i parlar rus és, és molt valiós, no?, saber mm -hmm. parlar rus. I ara, si sí, hi, hi ha llibres, potes, pots, tro pots trobar llibres en rus de tots els eh, clàssics, i és molt fàcil. Mm -hmm. D'acord. Eh, abans el Mohamed ens parlava d'aquestes dues catalanes que, que han pogut aprendre molt bé l'àrab. Sí? Eh, és perquè l'àrab és molt diferent al català. Sí, sí. Eh, en què és tan diferent? O que, quines ah, diferències en... més importants, importants hi ha? Sí, en tot. Perquè saps que l'àrab té caràcters diferents. Mm. Per un, una persona que ven per aprendre l'àrab per la primera vegada és difícil. Sí, D'acord. Per, per exemple, us poso un exemple. Aquí hi ha la diferència entre el tu i el vostè, però és una diferència que s'està perdent. En canvi, si tu vas a França, en el cas sí, del francès, sí, ho saps, Mohamed, sí. que però només no... utilitzes el, el, vostè. el vostè. Sí, nosaltres també, amb les persones major mm? eh, cal utilitzar el vostè, con, però les persones joves, si... Sí. Pots utilitzar el, el tu ja està, sí. i sí. D'acord. I per exemple, en el cas dels verbs, aquí de, conjuguem els mm. verbs i pels anglesos és un mal de cap. Sí, no, de no, nosaltres sí. tenim aquesta... Sí, és com el català. D'acord. En l'àrabe és com el català, com en, en la forma de la frase, als verbs tot, és el mateix. D'acord, d'acord. Mm. Cristina, i el rus també conjuga... Sí, el rus conjuga molt, el rus és un idioma molt, molt, molt molt ric, pots jugar molt amb l'idioma rus, pots, uh -huh. pots eh, posar el verb al fin de la frase, al principi de la frase, pots jugar, pots jugar molt. Uh -huh. eh, D'acord, és a dir, hi ha mobilitat en la frase, sí, en els dos casos són dos idiomes en què l'ordre de la frase no... No és obligatori o no, no està tan enmarcat. Per això és tan difícil perquè que pots jugar amb que... uh -huh. el idioma. Molt bé, molt bé. Eh, Parlim del llenguatge no verbal. Utilitzu gestos o expressions corporals per reforçar el que dieuu. O això és més un territori dels països mediterranis. Bueno, eh, la, la gent d'aquí sí que, que s'utilitza els gestos més que, que, que la gent russa, però una persona russa, al sí, moment que agafa confiança, és molt expressiva, eh, té moltes expressions, gesticula, gesticula molt també, sí. que crec que una miqueta menys que aquí. D'acord. Eh, Mohamed, sí. i en el cas de l'àrab també la gent utilitza molt les mans Sí, i... les mans eh, els ulls la, la cara també Sí Som germans, sí, eh, sí, som clar, germans sí, per sí, tant per això... <ríe> Ma, ah, que... Diuen, diuen que la el... gent de la Mediterrània parlen amb gestos D'acord Hem de tenir en compte que Catalunya va haver molta, molta gent immigrant, d'acord i dels països àrax sí, sí. i que i que durant molts segles han estat influïts, influenciats per, per, per l'àrab, també. Cousins germans o germans, ja, sí, sí. això ja ho tenim. Sí. A mi m'agradaria sentir una mica d'àrab i una mica de, de rus, per tant, eh, us vaig demanar que si volíeu compartir amb, amb nosaltres doncs un, un poema o un això. escrit, i jo us animo que ens, ens digueu sí, eh, de qui és, eh, qui érem que l'ha escrit i una mica una breu biografia, res una, una línia i després que ens el llegiu. Jo tinc una poeta de un poeta de mm. que es diu Nizar Qabbani. Està parlant de la capital de Palestina. Dajitu hatta intahat id-dumou'. Sallitu hatta thabati ash-shumou'. Rak'atu hatta mallani ar Salutant a Muhammadin Fiki i a Yasu. O Jerusalem, ciutat que exhala profets, la més curta És una poeta... És un poema curt? Sí, és molt curt. I... La sonoritat. Molt... Però significa mucha, eh, moltes coses, sí. D'acord. Ens el podries traduir breument o ens dius què parla de la De què parla? Parla de la ciutat, de la capital de Palestina, alcuts. Mm -hmm. Eh la poeta parla d'aquesta ciutat i del, conflicte, sí, del que, conflicte que hi ha entre Palestina i Israel i tot, tot això sí. i eh, parla de la ciutat com era fa molts temps i com, com és ara l'ignorança potser d'aquella ciutat on sí. hi havia el conflicte sí. d'acord mm -hmm. Cristina pues jo pues he portat un, un poema d'un poeta molt molt famós a Rússia que, que diuen que fo que s'ha suïcitat sí. val però crec que, que l'havien assassinat perquè parlava molt de política i parlava, parlava molt alt. Mm -hmm. eh, doncs és un poema que acaba que, que narra de viajes, aquest El... noi que diu, diu que ja ya... cada cada cada és més més més més bé i que ho rovestim molt. Pues, eh, Serguei llexien, as diu. Eh, ni jaleio, ni zavo, ni placho. Vsyo proydet kak s belikh yablona den. Uvidanie zlata mahvacheny. Ya ja ne budu bolshe molodym. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна берёзового сица Не заманит больше шляться босиком. Дух бродяжий, ты всё реже реже Расшевериваешь память в уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях, Жизнь моя, эль ты приснилась мне, Словно я весенней гурткой раннюю Проскакал на розовом коне. Все мы в этом мире тленны, Liesties, Bude, jete, vavèc, blaga, pos, viexies, i t'ho lliut-se, s si, clönav-listhia, mèđe. Bude-je-te-va-vec-blagoeslena, que prou i de De la belleza. Si, que els temps se cambien, i que, que la vida porta més coses, i que la ju juventut és, és una i la viejesa és el, tra, el, el trancaça, no sé, no sé com, com explicar-lo sí. bé, però... Eh, no, no, però molt, sí, que la, la, solo... la joventut és una època, la bellesa sí, és una... Sí, que, que el canvi aquest és molt important, saps? En la vida d'un i que, que com canvien les emocions, és molt bonic, és molt famós el poema. Crec que si hi ha algú rus que el vaig a ullar, el sí, va a ullar, que senti el programa. Que el programa, doncs pues, li, li va agradar. El reconèixerà. Sí, el reconèixerà. D'acord. <laughs> doncs molt bé doncs eh, moltes gràcies Cristina, Mohamed, per compartir amb, amb nosaltres eh, això, la musicalitat de, de les llengües i, sí. i bé, uh -huh. que, que endavant i que parleu uh, molt, molt bon català i que espero que un altre dia llegiu un poema d'algun autor català uh, exacte, <laughs> molt, bé. molt bé. doncs això m'agrada així m'agrada <laughs> també eh? Yes. d'acord, doncs Cristina Mohamed i Judith Riar moltíssimes gràcies per haver vingut avui en el nostre programa com cada dilluns i esperem doncs que el... neu aprenent el nostre idioma, el català sí, aneu fent sí, <laughs> El, tampoc no no hem donat nom el, el nostre idioma, l'idioma amb el qual hem nascut, però evidentment, doncs si som en un país que estan parlant una altra llengua, doncs també aprendre perdre la nostra a més, no? Si sí, tenem que aprendre la Sí. ja, sí és que... només dic que eh, com més llengües una persona parli, més fàcil és aprendre, aprendre, aprendre. en una altra. amb això, i estar veu d'acord i no, mm, sí. dir que val, que val la pena Molt bé. doncs el que fem ara mateix una bé, anem ja directament cap al que és la nostra habitual agenda som-hi <sí> moltes Molt bé, doncs ja tornem a aquí després d'aquesta petita pausa i parlem del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer gran número 111 us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer i amb motiu dels fets del tricentenari de 1714 una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Doncs hi ha diferents horaris per poder gaudir d'aquesta exposició els dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit de dimarts a divendres de 9 del, del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit i els dilluns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 A més a més, i també al Centre Cívic de Sant Andreu, avui a dos quarts de hi haurà una conferència amb el nom Catalunya 2724, a càrrec de Juan José Avella. Molt bé. Doncs també hi han altres activitats que destaquen el dia d'avui, com per exemple la que realitza el Centre Cultural Camp Fabra que us ofereix l'exposició Montcomas. El Centre Cultural Camp al carrer del Segre número 24 ofereix fins a finals de mes l'exposició Montcomas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella. A través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'Institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nostra visió del món. Podreu gaudir d'aquesta exposició dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 9 de, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i diumenges a 12 a 2 del migdia. Doncs ara, si us sembla, ens n'anem cap a la Sagrera, perquè allà trobem l'Espai Jove Garcilaso, que us ofereix també algunes activitats, com cada dilluns. Per exemple, assessorament acadèmic individualitzat, els dilluns de 4 de la tarda a quarts de 9. Servei gratuït, individualitzat i confidencial, on les infot Info ajudarem a analitzar les diferents opcions informatives Camesa ajusta en els teus interessos. Per demanar cita contacta amb el Pic Garcilaso El, te el telèfon és 932562959 o al email picgarcilaso@bsaena.cat. Més coses també trobarem a l'Espai Jove Garcilas, com per exemple el Fes dels Teus Javis una font d'ingressos. Aquesta activitat es realitza avui de 5 de la tarda a 7 del vespre i hem de dir que la situació econòmica actual ofereix un nou marc que fa que molts joves, que en altres moments no s'ho haurien plantejat, ara considerin l'emprenedoria com una opció a tenir en compte. Treballar en allò que ens apassiona i som bons, ens dona la força i energia per reinventar-nos. Aquí et proposen fer una mirada cap a dins teu per avançar en l'aposta emprenedora. També ofereix activitats puntuals, com per exemple el 800 pel·lis. A partir d'avui i fins al 24 de febrer recollida de pel·lícules, amb l'entrega corresponent de punts. I també ens anem ara cap al nostre barri, cap a la Trin Trinitat Vella, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix llibre bra. La Biblioteca de la, de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia, número 16, us oferirà aquests, aquest dimecres a les 6 de la tarda i dins del cicle llibres a escena de lletra petita, la espectacle infantil Llibre Cadabre. Doncs es tracta d'un petit espectacle de màgia amb llibres on el màgic Jair ha trobat una pila de llibres a les golfes i ha descobert que estan plens de màgia. Veniu a descobrir amb ell les històries i els personatges que s'hi amaguen. Aquesta activitat és a càrrec del màgic Jair, el lloc que és a la sala d'actes de la Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero i els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult l'aforament és limitat. De la Biblioteca de la Trinitat Vell ens anem cap a la Biblioteca d'Ignasi Iglesias Canfabra que us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. Hem de dir que al gener del 2012 Acció contra la fam va desenvolupar amb Albro Bro Iglesias i Pere Mehan, il·lustradors i dibuixants de còmics Vinyetes Palestines. Es tracta d'un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestins del sud de Cisjordània. En els dibu es reflecteix com viuen en el seu dia a dia, la quotidianitat i volen que la seva situació sigui coneguda més enllà de les seves fronteres. Paga la pena d'escoltar-los mitjançant els seus traços. Un projecte, tal com hem dit, d'acció contra la fam. Del taget també sorgia el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel Barrera. Doncs no us ho podeu perdre. Aneu a la Biblioteca Inés i Iglesias Can Fabra. Allà a la primera planta doncs, trobareu l'àrea de còmics. I tornem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix l'exposició Catalunya en transició 1971-1980. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix fins al proper dijous 28 de febrer l'exposició Catalunya en transició 1971-1980. El Memorial Demo Democràtic mostra a través d'aquesta exposició com es fan, van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. L'exposició tracta els moviments socials, culturals i polítics que van configurar aquesta onada de transformació social a la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Aquesta activitat és a càrrec del Memorial Democràtic i el lloc és als diferents espais de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Encara ens queden algunes coses per comentar-vos, en tornem al Centre Cultural Can Fabra, que us oferà l'exposició L'Esperança Infantil Aga de Gantinagar. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre, número 24, s'ofereix fins al 28 de febrer l'exposició L'esperança infantil de Han Ginagar de Liana Bartolomé. Es tracta d'un projecte fotogràfic, en realitat al sud de l'Índia, Gandinagar, a la zona dels Nil Gris, poc, poc coneguda pels turistes, ja que està formada per una serralada amb molta humitat i fred. El reportatge es basa en la lluita pel futur esperançador dels infants d'aquest territori. Les mirades d'aquests infants descriuen els seus sentiments d'esperança. La inauguració és dimarts, dia 4 de febrer, a les, a les 7 de la tarda, i el lloc és la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 i l'organitza el Centre Cultural Can Fabra. Més coses a comentar-vos, parlem de les escoles municipals de música de la ciutat que celebren el seu 20è aniversari. Les quatre escoles municipals de música de la ciutat celebren el 20è aniversari de la creació dels centres de Sant Andreu i de l'Eixample amb unes 50 activitats gratuïtes i públiques en què actuaran els alumnes. Segons ha informat en roda de prems el regidor d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona en Gerard Danull, la celebració respon a la necessitat de donar visibilitat els ensenyaments musicals que es realitzen a la ciutat. El conjunt d'activitats començaran aquest divendres amb un concert al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, en què per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 Amb el professorat. Segons ha afirmat el regidor, les famílies paguen el 25% del cost total de les ensenyances que estan subvencionades un 14% per la Generalitat de Catalunya i un 61% per l'Ajuntament, però aquest any encara no s'han tractat els diners que aquest rebrà del govern. Molt bé, doncs de moment hi ha quatre escoles municipals de música a Barcelona, una és a Sant Andreu, per tant us convidem a anar-hi. Doncs anem arribem ja al final del nostre programa d'avui. Donem les gràcies a l'Esteve Llitra, a la Francesca Miguel, a la Raquel Moreno i també a la Judit Riard per haver assistit avui al nostre programa i tornem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu!